Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej. Tjena. Man kanske pratar i den här volymen. Och man kanske pratar i den här volymen. Så vi drar igång. Hej och välkomna till andra avsnittet av podcasten Vi firar podcast Podcasten där jag lär känna mina vänner Med oss idag har vi, det får vi snart veta Efter lite bästa vänner frågor. Vi börjar, är du redo? Jag är jätteredo Namn? Patrik Persson Du är stressad du? Lite stressad men ändå, ja men vi kör ändå Patrik John Evert Persson Tackar Smeknamn? Många olika uh, PP är väl det mest Det mest vedertagna Exakt, men uh, Putta har jag hört någon gång Stinky P Det har jag också hört någon gång uh, Jag har även hört uh, Patrucken, min pappa kallar mig Patrucken <laughs> Är det något, som, är något riktigt ord? Ja, jag vet inte vad det är för ord i så fall men... Det låter som uh, något man har bakom en traktor Ja Koppla på patruken. Ja, det skulle kunna vara <skratt> faktiskt. Född? Ja, jag är född 6 oktober 1991. Bor? Jag bor just nu i Göteborg. Men du kommer från Åmål. Alltså, jag kommer ju från Åmål men jag är ju inte bebodd i Åmål hela min uppväxt, min tidiga uppväxt. Vad jag, är det då? Ja, det är ju både i, Det börjar ju i Tidje, lite utanför Tösträck. <skratt> <skratt> Uh, och uh, sen flyttar vi ju till Fängenfors. Så där har jag ju Spenderat mycket om min tid mm. Hårfärg? Ja, råttfärgat har jag hört <laughs> Återigen där, jag har haft olika hårfärger ja. Men rottfärgat. Kan du guida oss igenom några hårfärger? Oj uh, Ja, klassiken är väl när jag hade svart hår Orange lugg <laughs> Vi har alla varit där In some shape or form Eller hur? Innan vi går vidare så har vi ett inslag som heter Välg drycken. Mm. Nu har ju du tjuvat och tagit en vatten innan. Ja. Men du ska få tre andra alternativ. Oh! Apotek Arnes Årsmust 2015. Mm. Parmalat Kaffelatte. Mm, vet inte ens vad det är. <laughs> Eller, den här heter Enbart Exotic. Oj. Ja, det är svårt. Den... Espresson, sa du det? Ja, mm. den, den är ju redan borta Eftersom jag har ingen aning om vad jag förväntar mig mm. uh, du, är död, du, är du är inte en chansare Ja, men det, det får man säga att jag är Om jag överväger exotika då <laughs> Du kommer bli besviken. <laughs> <laughs> Okej okay, jag... Den sålde du bra ändå <laughs> Men då får du ju bli den år, årgången På mustern där det är orolig att det är årsmusten 2015. Ja. Är det julmusten? Eller är det påskmusten? Ja, det är att se då. Ja, eh, men då tar jag Exotic. Mm. Jag lurar bort dig från det. Alltså <laughs> <laughs> men då kanske vår producent som också sitter med här idag. Erik Andersson. Han kanske kan ta Parmalaten då. Jag testar Parmalaten, ja definitivt. Ja, vi, går väl, vi hämtar dem allihopa. Yes. Ja. Hur ja. ser årsmusten ut? Ja, jag har alltså fått in en flaska här som liknar mycket en champagneflaska. Samma sorts korkfunktion. En svart flaska med guld guldetikett. Det står årsmust 2015, apotekarnas. Ser väldigt fint ut. Smaksatt julmust. Begränsad upplaga ska jag tillägga. <laughs> Ändå har de kvar den på Netto <laughs> fem månader efter. Ja. God, god jul från oss på apoteken. Så att det är en julmust då. Ja. Eh, du kan ju öppna den så kan jag hålla mikrofonen. Ja. Nu riktar vi yes. taket så att jag får det. Men jag, jag kan ju ta den. <skratt> <skratt> nu är det igång. Så lätt alltså den. Ska vi ha med det här ljudet också. Tack. Bra ljud. Ja. Och eh, kaffelatten. Just det. Låter den? Den Låter den något då? Nej, den lät ingenting. Jag hörde årsmustern från käken. Ja, gjorde Jag var nära på att tappa rätt upp i taket. Det var en surprise pop också. Då fortsätter vi med inslaget. Så minns vi Patrik Persson. Medan jag smakar på den här fantastiska Mm. Ja, lite mer avslagen, mer söt mus skulle jag säga. Det spackar lite gammalt också. eller mm, Det är ju ja, en årgången då. <laughs> ja, vi fortsätter med inslaget. Så minns vi Patrik Persson. Trevligt. Och det går ut på att jag i princip berättar det första minnet jag har av personen och kanske ett minne som sticker ut. Mm. Och mitt första minne av dig är nog i sjuan, när Anders Hedin skickar ut oss på uppdrag. Och vi ska mäta hastigheter på bilar utanför Rösparkskolan. Där det är det du, jag, Ville och så någon tjej jag, för mig att det var. Mm, klart det var. Vad fan var det som hände då? Du, jag minns att du du var en väldigt högljudd person. <laughs> och tog väldigt mycket plats. Mm. Men, men det var det var en instant like. Ja, <laughs> det låter som jag nu. Ja. Men ett annat starkt minne är ju när vi är i Trollhättan på Musikdirekt. Mm. Du har precis köpt din nya Gibson SG. <laughs> jag vet vart vi ska komma med den här. <laughs> och jag får låna den för jag har precis lärt mig att gitarflippa. <laughs> så jag tar på mig den här gitarren med inte så pass tight axelband som jag vill ha det. Men <laughs> jag flippar den ändå och då är det... Max två centimeter Från att jag spränger det jävla huvudet Ja, jag håller fan på att skita ner alltså. det, var så, det, var, det var okristet Jävla nära backen alltså. <laughs> Ja, och det här var ju innan, innan spelning och allt liksom, Så det hade ja. ju fackat för <laughs> ja, ja, visst Det var inte en billighet här heller Nej, det är mycket pengar för en uh, farsan <laughs> <laughs> Då fortsätter vi med Bästa vännerfrågorna mm -hmm. Del två Yes Patrik Persson, 24 år. Mm. Vad var ditt favoritämne i skolan? Oj. <laughs> ja, Vad vadå i skolan? Pick and choose. Okej. Okay. Jag var ju väldigt mycket för det här med musik och bild och sånt. Mm. Jag gillade bild och jag gillade Gunilla väldigt mycket. Det var många som inte gjorde. Men jag gillade Gunilla ändå. Och jag gillade bild. Nu pratar jag skolan. Mm. Pratar du riktigt högt så kanske hon hör dig För hon bor uh, Nothing but 100 meters away Är det there. så? Ja. Ja. Då ska jag skrika högt, Skri skrika högt. <laughs> Nej men det, det får jag säga att uh, Det gillar jag väldigt mycket Sen så ska man ju veta att uh, Min skolgång var ju inte Den mest engagerade skolgången nej. Utöver bild och musik nej, Kanske det, det har man märkt Ja. Så att uh, nej jag gillade ingenting, förutom Gunilla. Gunilla var härlig ändå. Jag fick bra betyg här henne också. Ja. Och vad heter hon? Anna-Lena. Anna-Lena. Hade du inte anna du Göran Larsson kanske? Göran Larsson hade vi, ja. Du hade inte anna suget kul. Jo, det hade vi säkert någon gång. Men jag minns, alltså jag, som sagt, jag söper bort hela minnet. På <laughs> Christerberg. ja. Alltså, jag har inget bra minne överhuvudtaget. Nej. Men jag minns Göran, och vi hade säkert Anna-Lena också, mm. på ett hörn. Anna-Lena står på en gata. Anna-Lena Anna är, är en flata. flata. Ja. Just det. Uh, vi kan tyvärr inte ge props till det ibland, jag vet inte vad de heter. <skratt> inte jag Nej. Moving on! Snaff brothers. Just det. Snuff Snuff brothers. brothers ja. Tack producenten. Tack, tack. <skratt> Favoritfärg. Mm. Svårt. Jag gillar frågan, men det är ju jävligt svårt. Orange kanske, eftersom jag hade en orange logg. Nej, men... Eh, jag vet inte. Röd har jag alltid gillat. Just nu är jag väldigt för blå. Mm, det syns på dig. Ja, väldigt mycket blått. Så, Ja, men kanske blått då. Vi kör på blått. Favoritmat. mat. Det är, också, det är också en svår fråga, för man äter ju väldigt mycket mat. <laughs> <laughs> korrekt. Jag gillar all mat all, alltså, Nu för tiden så gillar jag att, göra, att äta ny mat mm. Det jag gillar just nu väldigt, väldigt mycket Är sushi jag Äter sushi kanske två, två till tre gånger i veckan Det är väldigt mycket mm. Så sushi Favoritfilm Mm uh, Som jag sagt innan nu, har jag, nu var det väldigt länge sedan jag såg den Men jag har sett den väldigt många gånger och älskat den väldigt mycket mer Varje gång jag sett den Och det är Butterfly-effekt Mm det finns på dvd ute i mitt vardagsrum. Ja. Om du vill låna med dig hem. Ja, det kan jag ju göra. Eller så kan jag ju bara fi fixa den på annat håll. Hyraren uh, då, antar jag. Hyraren. <fixar> <Nej>, den... <fixar> Producenten där pekar fingret. <fixar> Hyraren. Hyraren. Nej, men den gillar jag väldigt mycket. Den är, den är, jag får en bra och en väldigt dålig känsla i kroppen när jag ser den. Jag tror jag har sett den en gång. Mm. Men då tyckte jag den var bra. Mm. Man kan, ju tro, man kan ju tro med den med den att den ska vara väldigt väldigt dålig men det är den inte. Nej. Det är den bra. Verkligen. Kutcher. Producenten håller med. Producenten håller med. Favoritserie på TV? Just nu eller på, alltid? Ja, alltid. Jag tänker inte vara så jäkla Mainstream och säga Game of Thrones För det är ju top of mind hela tiden Det är väldigt lätt att säga Game of Thrones när man får mm. den frågan Verkligen känner jag uh, En serie som jag brinner Väldigt för mycket, uh, väldigt mycket för just nu Är Better Call Saul mm. Och det tycker jag verkligen Jag tycker den är värd Den shoutouten Utav mig, för jag, ja, men jag tycker den är så fruktansvärt bra Jag gillar det här slow pace det är många som säger att, att de upplever att Breaking Bad var exakt likadant. Vilket jag inte alls håller med om. Du har sett allt på Breaking Bad. Inte då? allt. På men jag all... har ju sett så pass mycket så att jag absolut är värd att ha en <laughs> tanke om det. Ja. Så, Better Call Saul. Better Call Saul, väldigt, väldigt bra serie sedan om ni inte har gjort det. Alltså. Då ska jag göra det för jag har sett Bra. Har du någon favoritlåt just nu? Mm, ja. Jag lyssnar väldigt mycket på Genghis Khan Med Mike Snow nice. Den har gått väldigt många gånger Den kommer nog förmodligen nästa år när man trycker in så här, Vad man har lyssnat mest på På mm. Spotify så kommer den vara med Inte kanske högst upp men den kommer vara långt upp Du går runt på gatorna i Göteborg uh, uh, uh, mm. uh, uh, uh. Svinbra låt ja. ehm, Då har du tur för att den kommer spelas i slutet av detta avsnitt Vad kul, det blir jättebra det Har du något motto? Slash catchphrase. Jag har många... Uh, bara för att jag sa så så kommer jag inte på ett ännu. Och... Jag kan tänka lite. Jag kan öppna min exotik medan du uh, tänker. Har jag något sånt? Jag kan ju bli väldigt, väldigt tixig väldigt snabbt med saker och ting. Jag kan anamma saker folk säger och uh, bara döda det med att säga det hela tiden. Men det är, inte det, det är väl inte det som är frågan? Nej, när du sa rest tänker jag på du och John Haddad sa typ 3. Typ ja. tre? Ja, men sådana grejer liksom. Uh... <laughs> nu, nu är det en, en visuell catch race. Men du och Bassa gjorde mycket på högstadiet. Den här. Och oh, oh, oh, oh, där. <laughs> <laughs> det blir bra på podden. Ska vi försöka förklara vad vi gjorde där? Nej. Nej. <laughs> De som fattar, fattar. <laughs> uh, jag avslutar ju väldigt många meningar med ändå. Ändå. Ja. Ja. Det, det får man ändå. Alltså det är ju ett tick som jag har. Mm. Som kan vara jävligt störande. Det är många som påpekar det. Många nya människor jag träffar som, som anammar detta och hånar mig med det. Vad är det för vänner? <laughs> Sköna vänner ändå. Hånar. <laughs> Du, du träffar dem direkt Och då börjar håna dig <laughs> ja. Nej men eh, Ändå kan jag lägga till och sen, Men mycket sådana där ah, Jag vet inte Nej, Ändå, det är din catchphrase <laughs> Ändå <laughs> Ja, vi går vidare Jag tycker om Du får vara hur generell du vill Oj. Jag tycker om eh, Erik valde till exempel ost. Mm, men det är rimligt. Uh, jag tycker om uh, mina vänner framför allt. Väldigt mycket. Jag tycker om min familj. Nu blir det superklinjigt här. <laughs> jag tycker... <laughs> jag vill tacka när vi... <laughs> uh, Gud, den allsmäktige. Exakt. Jag tycker om sushi, som sagt. Ja. Just nu tycker jag om sushi väldigt mycket. Jag tycker om musik. Uh, fan, vad... Ja, det räcker som alltså är fem svar. Ja, men enkla saker. Men jag skulle vilja komma på någonting som jag verkligen tycker om. Som jag absolut inte skulle klara mig utan. Då säger jag mina vänner ändå. Tack Före maten då. Mat <laughs> luft. <laughs> jag tycker om luft. <laughs> ja, men det är bra. Men... men ja. Sushi. <laughs> Biter. <laughs> ja, Eh, vi går vidare med eh, jag tycker inte om. Mm. Jag tycker inte om när folk påpekar att jag säger ändå på <laughs> jag jo, det är. Jag. Eh, jag, jag, tycker, jag tycker inte om människor som har ett punchable face. Som, <laughs> som, som verkligen ber om att bli hatade. Du kan få säga ett exempel här, så bliker vi ute sen. Oj. Vem har ett punchable face många alltså. Till exempel vad heter han? Vad heter han? Körtejäven. Han har nog det mest punch på facet för han, han tjatar han fruktansvärt mycket om <laughs> oväsentliga saker också. Ja. Sånt kan jag verkligen inte tycka om alltså. Då går vi vidare till nästa fråga. Jag vill ha chans på mm. <laughs> Jag vill ha chans på du har ju talat i åtskilda timmar om en viss kändis. Ashton Kutcher. <skratt> Nej, inte just i där. <skratt> en En viss kvinnlig kändis som nyss avslutade en franchise. Mm, Vem är det? Jennifer Lawrence? <skratt> ja. ja. men Absolut, jag vill ha chans på henne. Men jag vet inte hur länge det hade hållit. Liksom. <skratt> du är så pass realistisk ändå. <skratt> jag, vill ha, jag vill ha chans på lycka i livet. Det är jävligt viktigt för mig. <skratt> Du tänker utanför boxen, eller det. Mm. Mitt drömyrke är? Det vet jag inte. Alls faktiskt. Jag har kommit på en jävligt bra bana i alla fall just nu. Du är på god väg. På god väg till ett drömyrke. Eller kanske inte alls. <laughs> det kommer jag aldrig kunna säga, tror jag. Nej. Vilket drömyrke jag har. Det är väl i så fall om jag skulle stå på en arena och spela framför 30 000 pers. Det är väl ett drömyrke men det är väldigt orealistiskt sådant. Um, har du någon gång brutit mot lagen? Väldigt många gånger. Och det vet ni att jag har. Vi vill ha det på band. Aha. Jag har brutit mot lagen lite skrämmande många gånger, kanske. Det är ingenting jag är stolt över, men jag berättar det gärna. Ja, varsågod. Ja, Viktor Olsson Magnusson, a.k.a. muschen. och jag var ju ett radarpar en gång i tiden, tror jag eller ej. Vi... vi bestämde oss, så här är det, vi var ute i hans stuga i Åningskog, bodde han då, med sin familj. Och ni vet när man är i åningsskog så finns det inte så jävla mycket att göra ändå. Och två jävla killar som inte alls borde vara med varann. Som borde vara med varann hänger liksom. Och vi får den jävla snillebyxeln att nu går vi och gör ett inbrott. Mm. Den gamla. <laughs> du vet, den gamla idén liksom. <laughs> uh, och det gör vi ju. Jag ska, inte, jag ska hålla det väldigt kort. Uh, vi smälter på oss gummihandskar. Som man gör <laughs> när man ska göra ett inbrott. Uh, pekade ut ett hus, tog en eh, tillsten, pangade ut rutan. Jag bostade upp eh, Viktor Olsson som AK Mörsen, upp i det här jävla huset. Och han låser upp dörren. Och eh, vi går in och snor en motorsåg. <här> <här> Så vi sen går ut och lämnar i skogen av någon jävla anledning. Oanvänd Ja det vet jag inte det... ja, Alltså om ni använder den Ja vi försökte starta den tror jag ja. Men den gick inte igång <laughs> <laughs> Ja eller hur Det <laughs> kunde ha gått för fan som helst Så ja du har en BNI på ditt, Ja det är samarbete. en av många Ja Men det är väl den, det är väl den mest intressanta historien kanske Mm vi får höra nästa om nästa brott och i, detta, i måste, detta måste tillägga att det stod i tidningen och vi blir aldrig fångade så detta material får ju inte på något jävla vänster komma ut. Um, vi kan säga som här, så här att uh, det var bara på skämt allt det du sa nu. Det var det. Mm. Uppenbar satir. <laughs> Oh, det är en bra fråga det det var... Över fem år sedan Så är det preskriberat ja, det då, då, då, är, då är det preskriberat för länge sedan Du hängde inte med Musen efter du tog studenten Nej det gjorde jag inte <laughs> Ja, Vi går vidare Favoritsvordom Fitta har sagt väldigt mycket nu Det är, det är mycket punch i det liksom Det är det mm. Sen gillar jag, jag, jag svär ju hela tiden jag är, jag är inte alls bra på det där Mm. Det bara kommer Så att jag har säkert många olika favoriter Men fitta har sagt mycket det On top of mind mm, det verkligen, kommer. verkligen Det här visste du inte om mig Förutom att du <laughs> Allegedly bröt dig in Ditt hus med emotion och det, kommer, det, här, det här kommer bli svårt Att svara på för ni, ni, som ni vet Så är jag en väldigt öppen och ärlig människa uh, mm. Så jag Allt det jag, jag har Någonsin gjort har jag Förmodligen berättat Det kan ju vara så att det finns Någonting sjukt jag har gjort Inom Facebook-chatt någon gång Men det vill jag inte ta upp här liksom. Men då har man ju bara Fuckat ut mentalt liksom, någon gång, På någon brud eller något ja. Men det är Mer än så, det finns, det finns liksom inget så här Vardaglig grej Som inte ni vet om Nej. Du har inte dumpat ett lik i hamnen nu Nej, då hade jag sagt det <laughs> Jag hade inte orkat hålla in För det är det är jag sämst i världen på Att hålla in i saker Ja, vi vet redan allt om dig Ja Det tror jag verkligen mm. Jag ångrar att jag Ja, det finns mycket Alltså jag vill inte bli för mörk här ändå Vi tillåter lite mörker ska ja. sägas. Men då ska jag vara jävligt öppen här Jag ångrar på Det sättet jag behandlat min mamma när jag var yngre Mm det ångrar jag väldigt ofta. Det har du också pratat mycket om också. Ja. Så, ja. så Mamma, om du hör det här. Ja, precis. Ja, har, då... du, har du något att säga? Jag ångrar hur jag har behandlat dig under mitt, mitt tidiga stad i livet. jag Love you. <laughs> ja, om vi tar nästa fråga då. Jag ångrar att jag inte... Jag ångrar att jag inte fortsatt hade den här brinnande glöden för musik mm. som hade gjort att man kanske hade tagit sig någonstans för det är det man behöver för att ta sig någonstans mm. att den att allt, allt alkohol och all liksom jagande bara tog över Men jag tror att det är väldigt beroende på vilka du skapar musiken med också Visst är det så? Är du den enda som brinner i ett band Så kommer inte det bandet ta sig någonstans Svårt, eller hur? Mm. Så, men Jag har ju jag inte varit Exemplarisk Liksom inom min musikkarriär Så att jag kan inte skylla på Mina bandmedlemmar heller Nej. Då går vi vidare med Varför älskar folk dig? <laughs> Många olika anledningar förmodligen <laughs> Nej men jag vet inte det, det är en jättesvår fråga att svara på såklart Som du måste svara Jag på hoppas, alltså, Min tanke är att Jag ska behandla människor som jag vill bli behandlat själv mm. Mina grundvärderingar är att Har man en bra jävla polare framför sig Så ska man göra allt för den Och man ska lyssna på den Man ska ta hand om den Och man ska bara älska sin polare liksom det, det är viktigt för mig. Och det är nog därför jag tror folk tycker om mig. För att de ser att, man, att det är genuin... Att, att, att, att jag genuint bryr mig om personen. Mm. Mm. Jag tror att det är en av mina bästa liksom sidor när det gäller hur man behandlar kompisar. Bra svar. Mm. Varför hatar folk dig? Just kanske det... Man ska behandla folk som man vill bli behandlad själv. Då behandlar jag ju de som jag inte bryr mig om på ett jävligt pissigt sätt. Ja, ja men det ligger ju mycket i det alltså. Ja. Det ligger väldigt mycket i det. Så att eh, jag behöver inte säga mer än Nej. så, tror jag. Du nöjer Ja. Då har vi kommit till sista frågan i mm. Bästa vänner, formuläret. Mm. Hur vill du dö? Oh, det är en jävligt bra fråga. Mm. Jag vill dö... Så det, Jag gillar att jag är så taggad på att svara på den här frågan <här> <här> Jag vill dö Jävligt dramatiskt ändå Ja <här> För jag är ju ganska så här Utsvängig och jag Jag vill ju ändå att folk ska säga Wow vad fan händer där <här> Det, det, det där är ju sjukt alltså så Att vi ingen glömmer bort det också Det är inte, Jag hoppas att det inte är en, en Självmordsbomb du förespråkar det. Nej, Nej Det skulle jag aldrig göra Säger jag här. Klipp till. <laughs> Nej, men jag vill dö jävligt så här filmiskt. Ja. Så här stort fast ändå tyst för mig. Det ska inte göra ont för mig. Nej. Så här Jag försöker sätta mig i en situation där det hade sett sjukt ut, men så här om jag någon gång hamnar i någon jävla kris och köper en motorcykel så kanske jag kör rätt in i en så här tullbom och går av på mitten liksom. ja. Men bara så här superhemskt. Kliniskt också vill jag säga. Väldigt kliniskt. Och det ligger ju i två delar liksom. Och det blir världens aftonbladets artikel liksom. ja. ja. men det, det är nog så jag Annars så finns det ju andra sätt, sköna sätt att det är typ som när man är 85 och är jävligt trött och bara nej nu ska jag fan så sväng Ja. Det tråkiga svaret. Ja, det är tråkigt. Dramatiskt. Bra. <skratt> eh, jo, då har vi kommit till det sista inslaget i den här podcasten. Fan, det har gått bra nu mm. Trevligt. Det, det har du gjort bra. är mm. ja, du med. <skratt> det här sista inslaget heter Sammanfattande låt. Mm. Och det går ut på att jag spelar en cover som jag tycker symboliserar personen. som blir Fan, tyra. vad trevligt. Men... <skratt> Eftersom Kristoffer Vaskes var här hela förmiddagen så har jag inte hunnit repa in någon låt. Vet du vad vi kan göra? Vi kan, du, kan spela in, du kan spela in det nu när du spelar den låten vid ett annat tillfälle. Och så kan jag fejka. Åh, oh, hur oh, oh, fan vad bra det var. <laughs> för att det ska vara roligt. Ja. Men då spelar jag in vad låten är för något också. Mm. Uh, så bara minnas hur det lät när jag, när jag presenterade den för dig. Då skrattar du och sen körde vi. Sen sa vi... Uh, och så mycket vi upp den då, typ. Mm. du skratta nu? Nej, men jag, ska, jag tänker bara var, få fan var bra. Allt det kommer vara med också, jag kommer inte klippa då till det. <laughs> Tyvärr så får nog göra så. Det, ja, jag, men det, jag, jag, det, jag hade velat framföra en låt här och nu, men... Det gör ingenting, men äh, ska jag bara så här, ska jag bara så spela... Du, du, du kan, du kan göra så här, så här... Woo! Fan var Fast är det inte lite roligare att jag bara... Låtsas tycker jag är bra. <laughs> Bara för att få den komiska touchen på det. Ja. Låten som jag har valt att framföra är Young, Wild and Free med Wiz Khalifa, Bruno Mars och Snoop Doggy Dogg. So Keep it playing for this house look, look clean, don't it? Watch it the other day, watch you lean on it. Give me some fiber jeans on it. Rolly joints bigger than King Kong's fingers. Spokin' them host with them, them the singers. You a class clown, and if you skip for the day, I'm with your bitch to get great. A hey, It's like I'm 17 again, peach fest on my face, looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my god, I'm on the chase, Chevy. It's getting kinda heavy, relevant, sellin' it, dipping away. Time keeps sippin' away, sipping the save, flippin' for. Dipping for the no drip dripping in paint Up so front for the blunts Like a leaf I put the weed So what with more fun So what with more weed We're just having fun We don't care who sees So what we go out That's how it's supposed to be Living young to party Åh vad bra det var och det var så jävla bra så att jag nu skulle jag kunna bara scrolla upp alltså det Tack, mannen. Det är så jävla bra att berätta. Så att äh, fan, jag är helt mållös, alltså. Äsch. Ha! Men då säger vi så. Tack och hej! Tack, tack!